Ayuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iya yabitaquallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimah mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadith, riwayat daripada Abi Hurairah radiyallahu anhu. قالت dia an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ma min yawmin yusbihu al abdu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'tini Allahumma a'ati mumsikan talafah, atau kama kali hadis muttafaqun عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu haribul. Yang manusia itu hidup padanya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala hantar dua malaikat turun pada dia. Nabi SAW kata tak ada satu hari pun yang Allah tahan hantar dua malaikat naik ke kita. Melainkan malaikat itu berkata kepada kita... Yang satunya kata Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, bagi gantilah kepada orang yang memberi nafkah dengan duit dia. Setiap hari Tuhan bagikan kita dua malaikat turun mai. Lah. Seorang satu malaikat dia kata, Ya Allah, bagi ganti ...pada dia ni... ...kerana dia belanja duit dia pada jalan Allah. Sekupang dia belanja pada jalan Allah... ...Malaikat minta Allah ganti lebih pada sekupang pada dia. Seringgit dia belanja pada jalan Allah... ...Malaikat minta Allah ganti lebih pada seringgit pada dia. Wa Dan Malaikat satu lagi pula kata... ...Allahumma a'ati mumstikan talafah. Ya Allah... Biar habis ataupun biar rosak harta orang ni. Yang orang yang kedekut. Yang tidak mau belanja harta pada jalan Allah. Hari-hari kita akan terima dua malaikat. Satu malaikat dia akan doa kita. Kalau sekiranya kita pada hari itu ada belanja sikit duit untuk jalan Allah. Malaikat ni minta supaya Allah SWT bagi ganti kepada kita dengan ganti yang lebih baik daripada hak kita bagi dan satu malaikat lagi pula dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya harta kita yang doa ada ni habis. Kalau tak habis pun biar rosak. Kerana orang ini tidak belanja sikit pun duit dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبه، ودينار تقدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظم أجره الذي أنفقته على أهلك. Tahu kamu kata, hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi saw bersabda, Nabi kata satu dinar duit yang kamu belanja pada jalan Allah, dengan satu dinar duit yang kamu belanja untuk memerdekakan hamba, dengan satu dinar duit yang kamu belanja untuk memberi sedekah kepada orang miskin. Dengan satu dinar duit yang kamu guna untuk belanja keluarga kamu. Maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk ahli keluarga kamu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian daripada hadis ini dapat kita faham bahawa... Islam walaupun dia bercakap soal perang. Islam walaupun dia bercakap tentang soal nafkah. Tentang soal belanja pada jalan Allah. Walaupun Islam bercakap tentang soal jihad. Walaupun Islam bercakap tentang soal yang besar-besar. Tapi Islam tidak pernah suruh kita lupa hak terlekat dengan kita. Kita bercakap soal jihad. Kita bercakap tentang soal-soal yang besar-besar. Tidak sepatutnya kita lupa tentang tanggungjawab kita pada keluarga. Maka dengan kerana itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut qu anfusakum wa ahlikum nar. Beleh diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tidak ada guna kita bercakap soal besar-besar kalau sekiranya keluarga sendiri kita abaikan. Tidak guna kita bercakap soal yang besar-besar. Kalau sekiranya anak isteri haduh ada satu bumbung rumah dengan kita pun kita tak peduli ke Maka dengan kerana itu datang satu hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis riwayat Anas bin Malik RA. Kata dia, Kana Abu Talha RA. Akfar al-ansar bil madinati malan minna. وكان أحب أمواله إليه بروحه وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب المال الي بايره وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذالك مال رابع ذلك مال رابع وقد سمعت ما قلت وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبين فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ أَوْ كَمَا قَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Anas bin Malik menceritakan. Dia kata di Madinah pada masa itu ada satu orang sahabat Nabi dia ni kaya raya. Nama dia Abu Talha. Abu Talha ini satu orang sahabat Ansar. Dia memang orang asal Madinah. Dia ni harta banyak. Terutamanya harta dalam bentuk kebun korma. Dia orang kaya. Dia terkenai kaya segan ada banyak kebun kurma dan dalam banyak-banyak kebun, kebun kurma ni wakana ahabbu amwalihi ilayhi bayruha di antara banyak-banyak kebun kurma ni dia paling sayang kebun kurma yang dia namakan bayruha Saya baca dah hadis ni di surah ni ulang lagi sekali Abu Talhah ni orang kaya dia ni orang Madinah dia ni terkenai kaya kerana banyak kebun korma. Dalam banyak-banyak kebun korma dia ni, yang paling dia sayang ialah kebun korma yang bernama Bayruha. Dan kebun korma Bayruha ini wakanat mustaqabilatal masjid. Duk betul-betul di -betul depan masjid Nabawi, depan masjid Madinah. Dekat tempat masjid, dekat tempat mahkamah syariah di Madinah lah ni. Kalau kita pergi semayang masjid Madinah, halak qiblat masjid Madinah tu, depan tu ada bangunan mahkamah syariah Saudi. Di situ dulu terletaknya kebun karma kepunyaan Abu Talha yang dia namakan Bayruha. Dia kata Rasulullah sallallahu dan Nabi sallallahu cukup gemar dengan bairoq ini. Nabi ni habis semaya pi kebun tu. Nabi suka masuk dalam kebun kepunyaan Abu Talhah ini. Nabi suka anak-anak sungai yang ada dalam kebun tu, Nabi minum air anak sungai tu. Nabi suka dengan kebun Farma Abu Talhah ini. Kata Anas bin Malik, bila Allah buat turun ayat quran yang berbunyi, Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun satu ayat, Tuhan kata, kamu tak boleh mencapai kebaikan. Melainkan, kamu sanggup belanjakan benda yang kamu paling sayang. Tuhan waktu turun ayat tu. Tuhan kata kamu buat baik banyak mana pun masih tak boleh anggap itu sebagai kebaikan yang paling baik. Melainkan sekiranya benda hak kamu paling sayang tu kamu sanggup bagi ke orang. Hak tu baru dipanggil kebaikan. Kalau cakap tu bagi lima regis semua orang tak baik lagi. Tapi kalau hak benda kamu paling sayang tu kamu boleh bagi kerana Allah, kamu memang baik. Tuhan kata macam tu kemudian Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah dia dengar dengar ayat ni bangkit berdiri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dekat Nabi ya Rasulullah innallaha ta'ala yaqul lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Abu Talhah kata ya Rasulullah Allah dah kata dah Quran baru turun dalam Quran Tuhan kata kamu tak dianggap baik Seinggalah kamu sanggup bagi benda hak kamu paling sayang. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Dia kata dan sesungguhnya aku hak aku paling sayang tu lah kebun bayroha tu. Hak tu aku paling sayang. Pasal apa? Pasal kebun tu buah dia bagus, buah-buah dia semua elok-elok, kebun ni pula Nabi suka, maka aku suka kebun tu. Itulah harta yang aku paling sayang. Dan dia kata Ya Rasulullah Aku bagi kebun tu kerana Allah dia kata. Oh tuan-tuan Ni yang kata sahabat Nabi Mereka ni bukan melawak Dengan ugangah ni mereka tak melawak Dengan sepotong ayat dia boleh bangkit ambil tindakan macam tu dengan sepotong ayat kata kamu tak dianggap baik selagi mana kamu tak sanggup bagi benda kamu paling sayang dengan sepotong ayat tu dia bangkit depan Nabi, dia kata ya Rasulullah Quran dah turun, Allah dah kata dah dalam ayat tadi, satu orang manusia tidak dianggap buat baik, sehinggalah dia boleh bagi benda yang dia paling sayang. Aku dalam banyak-banyak harta aku, inilah satu benda yang aku paling sayang, kebun karma ni. Oleh kerana tu, wa innaha sadaqatun lillah, oleh itu dia kata kebun tu aku sedekahkan kerana Allah. Kata dia, Arju wa Aku bagi ini, aku tak harap lain. Melainkan aku harap kebajikan Allah bagi dekat aku. Dan aku mengharapkan apa hak aku bagi ini, menjadi satu simpanan pahala aku di sisi Allah. Itu saja. Aku tak harap orang puji aku, aku tak harap aku tak harap jenis-jenis keduniaan ni. Aku bagi ni kerana satu ayat Quran turun suruh buat macam tu. Yang kedua, aku bagi ni kerana aku harap mudah-mudahan kebaikan yang aku buat ni Allah balas dengan kebaikan dan mudah-mudahan ini menjadi simpanan aku di sisi Allah. kata dia faddaha ya rasulullah haitsu araka Allah dia kata ambillah ya rasulullah buatlah macam mana yang Allah suruh maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bila dengar-dengar macam tu Nabi kata Nabi kata bah zalika malun rabiih zalika malun rabiih Nabi kata dekat dia wahai abdul talha benda hak kamu bagi ni benda ni adalah benda yang membawa untung yang cukup banyak benda hak hang bagi ni benda yang cukup berharga benda yang kalau hang tak bagi hang boleh buat untung banyak dengan benda ni kalau kita ni dusun derian lah, dusun derian hak buah paling baik ni, hak ni dia bagi Nabi kata, "Ya Abu Talhah, ni benda kamu bagi ni, kalau kamu tak bagi, kamu ambil untung daripada benda ni, kamu untung sangat." Nabi kata. "Wa qad sami'tu ma qulta." Nabi kata, "Aku dengar apa yang kamu kata tadi. Alasan kamu bagi kebun ni, aku dengar, aku faham. Apa yang kamu maksudkan?" "Wa inni ara anta ja'alaha fil aqrabin." Nabi kata, "Tapi aku berpendapat." Lebih baik kamu tak usah bagi kebun ini untuk infak pada jalan Allah, Nabi kata. Sebaliknya kalau nak bagi juga, kamu bagi kebun ini kepada kaum keluarga kamu, Nabi kata. Daripada kamu bagi pada jalan Allah dan kamu biang kaum keluarga kamu hidup miskin melarat, lebih baiklah kamu bagi harta ini kepada adik-beradik kamu. Jangan biak depa miskin melarat. Fa qala Abu Talha, Abu Talhah bila dah nabi kata macam tu dia kata af'alu ya Rasulullah kalau itu yang kamu suruh aku buat macam yang kamu suruh Fa qasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani anmi Segentak dengan tu dia terus pergi panggil adik-beradik dia dia bahagi-bahagikan kebun tu dekat adik-beradik dia Maknanya apa maknanya tak dapat ke dia juga dia bagi ke orang juga semata-mata kerana hati dia terangsang dengan ayat Allah yang diturunkan sebentar tadi muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian hadis itu alaih. sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian kita semai dalam diri kita sifat itu bukan suruh bagi semua harta kita untuk agama Allah, bukan tetapi belajarlah, tak banyak sikit Rengankan tangan bagi untuk tujuan ugama Allah. Bawa sekupang, dua kupang, lima kupang, seringgit bubuk. Kerana hak kita bubuk tu malaikat kata kepada Allah. Ya Allah, bagi ganti duit hadiah bubuk ni dengan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahru'an Madi, jilid 17. <tuh -tuh. <tuh -tuh. mukasurat 72 mukasurat 72 kita masih lagi membaca hadis yang menceritakan tentang sifat orang-orang jahat hadis riwayat daripada Asma bin Umais radhiyallahu anha nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Bisa al-'abdu 'abdun takhayyala waхтаala wa nasiyal kabira al-mutaan Bisa al-'abdu 'abdun tajabbara wa nasiyal jabbara al-'aala Dan pada malam ini kita masuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi Bisa al abdu 'abdun saha wa laha wa nasiyal maqabira Maksud dia sejahat-jahat hamba ialah hamba yang lupa dan lalai dan tidak ingat akan kubur dan hancur badan jadi tanah di dalamnya. Oh, Nabi saw kata di antara sifat orang jahat itu ialah apabila dia jadi satu orang manusia yang lupa pada Tuhan lupa pada Tuhan sampai ke peringkat dia lupa kata satu hari dia nanti mati masuk dalam kubur dia terlupa dia lupa ke Tuhan sampai ke peringkat dia berasa dia ni tak mati sampai peringkat dia berasa dia nak tongkat langit dia lupa sampai macam tu dia lupa ke Tuhan sampai peringkat umur ni dah P50, lebih 60, lebih 70 dah umur tak sedang diri kepada Tuhan lagi dia mengajar di satu masjid di Tanjung baru ni so imam masjid tu kata rambut tak ada ke tak, tak tahu nak abang masjid tu dia ada pintu belah hala ke mihrab imam tu ada satu pintu pintu tu naik pergi boleh jumpa rumah lah rumah-rumah orang dulu. Pihak masjid buat keputusan nak kunci buang pintu pagar tu. Pasal apa? Pasal mereka ni sampai tak tahu hormat orang duduk semayang. Sudahlah hampa tak main semayang. Orang tengah duduk semayang apa? Turun pergi balik. Pergi balik dengan pakai dedah oran. Dengan pakai skit. Dengan pakai apa? Aperempuan nak jantan pakai seluruh pendek balik main bola. Lintas kota tepi masjid orang duduk semayang. Sembang gelak pokok-pokok. Tak letih hormat awas semayang jadi jawatan kuasa masjid kata katuk buang masjid ni katuk buang pintu pagar masjid ni supaya mereka ni tak jadi nampak macam tak hormat orang semayang bila katuk jadi pasailah, bergaduh lah buah aduk pakai seluruh pendek ada pakai skirt ni buah orang dia faham juga ajaran Islam ni dia kata jalan tak boleh katup Katup berdosa Dia kata Oh dia paham orangnya Padahal Bak katup jalan ni Ni bak tinggi lah ni Bak tu tu orang ni Hak ni lebih lagi asas Hak asas ni dia tak buat Hak tinggi nu, dia oh, Imam, dia kata, ni celau. dia paham. Oh celaku tu Imam ni kata Lagu ni celaku. Dia pepandas asal saya. kata Tak faham lah Dia kata sajak Nak cerita bilah kat ustaz Dia kata atas ni Hak duduk pebelah atas ni Dia kata Pak duduk balik sana pada pintu pagar Hakatot tu dia kata ya Allah ustaz dia kata ada beberapa buah rumah dia kata sampai jemaat pun tak main sembahyang Kami ni dia kata ni rombongan masjid ni kami buat kami buat satu rombongan pergi ke rumah orang yang kita kenal pasti tak pernah sembahyang sampai jemaat pun tak main semayang ni apa ni dia kata kalau semayang waktu tak boleh main kot kata hampa sibuk kalut ke apa tak apa lah dia kata jemaat pun tak main tak main bukan kata pergi semayang masjid lain kami ni sampai nak bagi sahih nak pasti sungguh pergi tengok memang duduk dalam rumah dia kata. sampai dah sini ni orang pertubah ada start jalan dah tak keluar lagi orang dah pergi turun, turun balik ke masjid dah memang tak main nak pasti kata dia ni tak main sama sebelum kami nak buat rombongan pergi rumah dia ni kita pergi rumah dia ziarah jamu ayam kopi apa semua elok kat kita kita cakap elok-elok kadang mainlah main lah masjid, kata sajalah main kita boleh duduk musyarakat, kenal sama-sama. Kita bukan peluk marak dia tak main masjid, dia kata mainlah sajalah kita nak musyarakat. Mana lagi tempat kita nak musyarakat? Lapis-lapis kita umur lima an enam an ni, lapis kita ni kenal di masjid lah bagus. Cakap dulu tu. Oh, catang telinga tu. <laughs> oh, di main ni nak pahli aku lah. Jadi dulu tu. Rengkah cerita Matilah Allah ni baru ni Mati Jadi bila mati Duduk rumah-rumah pelik ni Mereka mayat memang tak simpan atas pelik lah Bila mati kena usung waktu rombok di masjid Jadi ziarah apa semua pun di masjid mandi kapan apa semua pun di masjid Semayang-semayang semua di masjid Lepas tu pergi simpan Jadi bila mati orang masjid Pergilah nak ambil mayat dia buat turun Anak-anak lari anak-anak lari bila pak mati ni pakat lari cemperah habis takut pak jadi hantu dah anak-anak ni anak-anak ni kata bukan kata orang andai kan anak-anak ni kata bila dah kata mati main hebat ke orang mesti orang mesti kan tak apalah apa usung dia buat turun main oh tak maulah jadi hantu tu dia tuan-tuan padan dengan pak tak semaya, anak kata ke pak macam tu tuan-tuan benar ni tuan-tuan kita buat kita tanggung kita bentuk anak kita lugu tu Kita tanggung akibat dia Dia lugu tu aje adalah ugama ni Belum lagi kita jumpa Tuhan Kita nak jadi apa Belum cakap lagi Ini cakap atas dunia ni Atas dunia ni kita biar anak kita cempera Tak kenai ugama ni Kita biar macam tu Kita mati Kita boleh paedah Lari anak-anak ni Jadi orang oh, masjid naik lah Tak apalah usung buat turun main tapi sebelum tu turun itu Imam ni kata juga sikit kat depan ni Dia kata ni lah nak tahu Kata depan-depan keluarga -depan hada-ada ni semua Ni nak bagi tahu Dia kata Ampah tak tahu masjid pun satu hari Orang usung ambah buat pergi juga Kata banyak suruh je Sebelum tu turun Tuk Imam ni kata Kita pun buat Lepas perutu kipayah hajalah Dia kata hati tak tak lah Dia kata Tawang semua nak urus mayat ni Tawang sungguh Dia kata tak ambil peduli langsung jadi, jadi pasal. Benda ni pula perlu payah Buat jugalah dia kata. Tapi terus terang abang lah dia kata. Tawang semua. Anak-anak pula belah malam ni. May hantar makan ni. di pintu masjid tu. Tak di pintu masjid tu. Pakai tinggal yang tu sepatah pun tak abang kat orang masjid ni. So, Imam kata, Bo, oh, ingat kita dikebulok sangat nak makan makanan mereka ni. Pak mati siang, malam buat, Pak akan makan lebih kurang. pintak di pintu mesti. Tuan-tuan, itu secebis daripada kisah orang Islam lah ni. Mereka ni, ni jenis apa ni tuan-tuan? Ni jenis apa ni? Ni, Nabi kata, bi Bi'sal abdu'abdun sahah walaha. وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَىٰ Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang lupa dan lalai. Lupa, lalai, tak ingat ketuhan langsung. Dan tidak ingat akan kubuh dan hancur badan jadi tanah di dalam kubuh. Dia tak ingat satu hari dia nak mati. Dia masuk kubuh tu, kubuh tu nak jadi apa ke dia? Dia tak ingat. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah kira Masalah. Dia kata, lalai dengan turut hawa nafsu itu satu perangai yang dikeji amat oleh syarat. Ugama cukup tak nak orang macam ni. Allah subhanahu wa ta'ala benci dengan orang macam ni. Kerana orang yang turut hawa nafsu itu melupakan diri daripada akhirat. Kerana jenis orang, -orang yang ikut nafsu ni dia tak ingat akhirat. Kerana hawa nafsu itu ada kemahuan dia yang amat keji. Iaitu nafsu suka senang lenang dan suka senang. Ini yang kata nafsu. Ibadat ni sakitlah Nak kena bangkit pukul lima pagi. Semayang sunat tahajud dan sebagainya. Ataupun kalau tak mau buat sunat pun dekat pukul enam kena bangkit dah. Nak semayang subuh. Ini semua benda yang nafsu rasa tak selesah apanya dia kata duduk bakit pukul 5 bakit pukul 6 dia kata kalau masuk ofis pukul 8,5 pukul 7 pun dah lagi dia duduk kira nafsu nak sedap dia tak pernah fikir kata ni dia buat ni bukan buat untuk orang lain dia buat untuk dia dia tak fikir muslimin dan muslimat dirahmati Allah maka senang lenang itu satu perkara yang payah menuntutnya dan mencari nak senang bukan senang saya jadi oleh kerana nak senang maka dia ketepikan habis ugama kerana nak senang begitu begitu jugalah sedap itu payah untuk nak mendapatnya senang, lenang, kaya, raya, sedap ini semua susah nak dapat maka apabila diturut nafsu kepada yang disukai itu nesayah lupa dan lalai dia kepada pihak bahaya akhirat dia tak fikir bahawa akhirat itu apa bahaya nak main ke dia ...muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak tengok dalam televisyen tu... ...rancangan National Geographic. Yang tu kena tengok. Bukan tengok anak mami. Kita nak kena tengok yang tu... ...National Geographic tu... ...ni hadusiyah dalam TV lah... ...ni dia dunia ulang. Dia tunjuk. National Geographic dalam TV... ...dia tunjuk dunia ulang. Ulang punya dunia macam mana tak tahu berapa jenis ulang dia ada dalam dunia ni dia tunjuk tiap-tiap satu jenis yang paling menarik itu dia tunjuk ulang senduk ni ulang senduk ni dia beranak-beranak keluk anak keluk-keluk anak tu panggung lah tuan, tuan baca hadis Nabi SAW Nabi cerita orang yang duk buat pasir dengan Tuhan atas dunia ni masuk dalam kubur Allah SWT wakmai dekat dia sabainatinnina tujuh puluh alaikum ulang besar kita bila tengok rancangan nasional geografik ni, kita bukan tengok nak tengok buta gitu saja, tapi Kita tengok tu kepala ni moduk kait dengan hadis Nabi yang kita duduk mengaji ni. Walaupun ulang hak Tuhan nak sedia dalam kubur tu bukan macam ulang atas dunia ni. Ulang atas dunia ni kira tak ada apa. Ulang dalam kubur tu, Nabi SAW kata, sekali dia bernafas ni hak kata 70 tininan yang kata 70 ekor naga kecil ataupun ular ni dia dia bernafas bukan dia patuk dia bernafas sekali dia bernafas saja angin hak dia muih keluar tu boleh menyebabkan dunia ni sejauh mata memandang terbakar hangus sekali dia patuk orang yang kena patuk tu menanggung bisa dia selama 70 tahun Kita bila tengok rancangan macam tu, kita mau ingat. nuha nak jumpa dalam kubuk, nu lagi teruk pada hak kita duk-gurun tengok dalam televisyen ni. Maka inilah yang dia nak beritahu kat kita. Dia kata orang-orang yang duk, duk turut nafsu ni, saya lupa dan lalai dia kepada pihak bahaya akhirat. Dia tak teringat kata di sana esok, dia dalam bahaya. Dia tak teringat. Misalnya seorang yang mau mendapat kesenangan dan kesedapan dengan jalan harta maka kecarilah harta itu tungkuh lumuh siang malam dengan tiada pandang apa-apa lain lagi. Oh. Dia. Ada orang macam ni. Kerja ni sampai tak tahu maghrib, sampai tak tahu subuh, sampai tak tahu waktu sembahyang, waktu apa. Tak tahu dia tak sembahyang. Dan tidakkah jadi lupa dan jadi lalai daripada apa-apa perkara lain daripada harta. Sehingga lupa akan mati dan masuk kubur pun dia lupa. Itu dia. Bukan takat lupa semayang, lupa posa, lupa nasihat anak suruh turut agama. Bukan takat lupa itu aja, Lupa kata dia satu hari dia nanti mati. Hat itu pun dia lupa. Dan lupakan diri itu meninggalkan yang dicari itu. Itu dia. Dia lupa ni sampai ke peringkat, tak tahulah. Tak tahu apa nak jadi dengan akhirat dia, dia tak tahu. Dia kira duk cari benda yang dia nak cari itu aja. Dan tidak mau ia ingat akan jadi hancur luluh tubuh badannya jadi tanah kemudian daripada dia mati. Dia tak ingat nak masuk ke buang esok, cacin nanti makan dia ni habis tinggal tulang, temulang semata-mata, tak ada tinggal daging walau sejebih pun. Dia tak ingat benda ni. Dan apabila sampai masa dibangkitkan pula oleh Allah SWT dan hidupkan dia semula. Bukan setakat caci makan habis semua ruput tak ada apa. Tutup cerita dah. Esok ni bangkit balik di padang masa. Apa amal baik dan apa amal jahat dalam dunia. Semua akan dibalik Allah SWT. Sana esok baru nak mula cerita kita. ...muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Sabda Nabi s.a.w. Bi'sal abdu'abdun ata wa'tara wa nasiyal mubtada awal muntaha. Maksud dia sejahat-jahat hamba ialah hamba yang meninggikan diri dan sesat dia. Ini pula sifat orang jahat yang berikutnya, orang yang suka tinggi diri. Bukan sahaja dia ni ata tinggi diri, wa'tara bahkan melampau pula dia ni wa nasiyal mubtada awal muntaha dan dia lupa permulaan dan kesulahan diri dia dia lupa kata dia ni hat duk tunjuk sombong kat orang ni dia ni asal daripada air mani yang kina tak ada apa, apa bukan kata dia ni asal daripada air mawak ke apa asal daripada air mani tak ada apa asal kejadian manusia ni tak ada apa dia lupa asal kejadian dia maka dia jadi satu orang yang meninggi diri masalah, dia kata meninggikan diri sesungguhnya meninggikan diri itu satu sifat yang amat dikeji oleh syarah kita agama tak suka orang tinggi diri kerana ia menyebabkan dan melupakan diri daripada ta'an Allah SWT ta orang yang tinggi diri ini dia terlupa dekat Tuhan dia tak taat kepada Tuhan Misalnya orang yang ada berkuasa semasa memerintah. Ni orang yang paling tinggi diri. Dia kata pasal apa? Dia ada kuasa dalam kerajaan. Dia ada kuasa dalam pemerintahan. Maka dipandangnya dirinya berkuasa. Dia rasa dia cukup berkuasa. Lalu dia berbuat perintah apa yang disukai oleh hawa nafsunya semata-mata. Lalu dia memerintah negeri ikut suka dia bukan dia perintah ikut lagu Allah mau lagu nabi mau dia perintah lagu dia mau begitu maka siapa yang tidak merendah diri pada dia nescaya dizalimi dia hang tunjuk hang nak lawan dia hang rasa begitu dan siapa buat salah kepadanya nescaya dibalasnya sebagaimana puas hatinya hang tunjuk kata hang nak lawan dia hang tunjuk kata hang nak jengkal dia dia akan buat sampai dia rasa puas hati begitu maka tidaklah dia ingat akan dirinya itu manusia sepertinya dia lupa kata orang hak dia buat tu pun manusia dia pun manusia apalah kelebihan dia sampai dia boleh buat kepada sama-sama manusia dia terlupa maka berurus-urusan cara kemanusiaan dia terlupa sepatutnya dia manusia kawan tu manusia dia kena urus dengan mengambil kira soal peri kemanusiaan sepatutnya begitu dan tidaklah dia ingat akan mola-molanya sama-sama datang daripada tanah dan kesudahannya kembali jadi tanah dia terlupa dia pun penatai pada tanah kawa hat dia nak buat zalim tu pun asal pada tanah dua-dua esok siapa mati dulu siapa mati kemudian dua-dua pun akan balik ke tanah juga sama je tidak ada sembah untuk nak membolehkan dia buat zalim pada orang lain Kemudian dihidupkan Tuhan semula, bangkit menerima balasan baik ataupun balasan jahat. Esok bangkit di sana, siaplah. Kalau yang kamu buat ni memang atas nama keadilan, kamu selamat. Tapi kalau kamu buat ni atas nama dendam, kesumat dan sebagainya, kamu jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika lo ingat dan ambil yang kibar, akan yang demikian itu. Maka apakah yang ditunjukkan diri tinggi terjat dan berkuasa akan sebagai kuasa yang tidak berkekalan. Dia kata kalau ingat benda ni apalah gunanya. Masa Tuhan bagi kuasa kita tunjuk sangat kuasa kita buat apa. Begitu. Bahkan kuasa yang ada itu kuasa yang berkapit dengan bahan. Dia kata. Kuasa yang ada, ada kat manusia tu, kuasa tu, kuasa bukan yang kuasa mutlak. Bukan kuasa yang mutlak. Tetapi kuasa yang berkait dengan ba'is. Maksudnya apa? Bila-bila masa kuasa tu, Tuhan boleh ambil balik. Begitu kerana tiap-tiap hamba Allah itu berubah-ubah ia boleh jadi berkuasa itu pada satu hari turun daripadanya kepada lemah Oh, tu dia baik-baik dia kata kita bukan nak tungkat langit kita bukan nak nak ceregah sampai mati akan sampai satu hari kita jadi tak larat orang lain akan ambil alih kuasa pada masa itu kita jadi orang yang lemah tak ada apa-apa lagi maka balas Tuhan pun turun pada dia masa itu oh, mata itu Tuhan balas dulu tengok pemimpin dunia yang jahat-jahat. Namrud misalnya. Jahat. Ana rabbukumul a'la. Aku tuhan kamu yang maha tinggi. Apa kesudahan Namrud? Mati dalam sengsara. Cecok nyamuk aja masuk lubang telinga. Tak mati dandan. Nak boleh kemati itu merana. Tuhan ajar dia macam tu. Tengok Firaun. Nak boleh kemati tu, ayat masuk hidung, masuk biji mata, masuk lubang telinga, masuk mulut dan sebagainya. Pada masa tu hilang segala kuasa, segala tentera yang besar, segala kekayaan yang melimpah. Wah, habis. Tak boleh tolong dia daripada nyawa percerai badan. Tengok apa yang jadi. Syahiran di Iran satu masa dulu. Marcos di Filipina. Tu ada dua contoh banyak-banyak Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Allah SWT nak suruh fikir. Sebut Namrud, sebut Pira'un berasa jauh sangat. Kita tak terbayang muka Namrud ni macam mana. Sebut markah, sebut syahiran kita boleh nampak dia. Macam mana hebatnya dia masa duduk di tampuk kekuasaan ni. Macam mana hinanya dia setelah hilang kuasa. Maka Islam dia nak suruh ingat. Siapa juga bila duduk pada tampuk kekuasaan ingat-ingat jangan terlebih dalam mengguna kuasa sabda Nabi SAW lagi bi bi'sal abdu'abdun yakhtilul dunia biddin sejahat-jahat hamba ialah hamba yang menipu daya dunia dengan ugamanya ni golongan yang seterusnya dia orang ugama orang yang ada ilmu orang yang Allah SWT bagi ke dia Quran ada dalam dada hadis Nabi dan sebagainya duk dalam diri dia tiba-tiba dunia menipu dia menipu daya dunia dengan ugama dia kata inilah satu perkara yang sangat keji pada syarah kita dan sangat banyak berlaku pada zaman kita ini apabila seorang itu menuntut ilmu ugama maka dari mula lagi sudah niatnya untuk mencapai dunia awal-awal pergi mengaji ugama tu duk bercadang dah bercadang esok aku nak jadi macam ni macam ni, macam ni, duk bercadang macam tu yang ni, mencapai kan pangkat dan nama dia mau yang tu dia mau ni dengan apa ni dia duk belajar lah ni dia mau satu hari dia dapat ijazah dengan ijazah tu dia nak pangkat sekian-sekian dia bercadang macam tu dan mendapat harta dengan makan gaji apa kerja ugama tentu makan gaji Imam Malik Imam mazhab maliki manusia yang cukup waraklah saya cerita ni tak tahu berapa kali dah Imam Malik cukup punya warak sehingga kan dia bersumpah pada diri dia sendiri dia tidak akan naik kenderaan yang ada kuku di atas bumi Madinah kerana hormat bumi Madinah menyimpan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup warak cukup punya warak Imam Malik yang begitu punya warang tu Imam Malik dia adalah Mufti di Madinah Dia makan gaji Imam Malik yang begitu punya warang Sehingga ada orang panggil dia Imam Madinah Kerana dia ni duk di Madinah Mengajak dalam masjid Nabi tu Imam Malik ni Bahkan dia pernah mengajak dalam masjid Nabi dia teguh khalifah yang main mengaji ke dia, khalifah zaman tu main mengaji. Dia teguh khalifah yang main mengaji ni, teguh depan-depan. Imam Malik makan gaji, makan gaji tu tak salah, tapi jangan makan gaji sehingga menghalang daripada cakap benar. Ha yang tu tak mahu. Kalau semua orang yang cakap benar tak mau makan gaji, siapa nak teguh? Makan gaji itu tidak salah. Tetapi makan gaji jangan sampai menghalang daripada cakap benar. Imam Malik, dia menjadi mufti di Madinah. Tapi apa yang perlu dia kata, dia kata. Dia tak kira dia duduk dalam majlis apa, di depan siapa, itu soal lain. Soalnya dia memegang amanah untuk nak teguk, benda-benda tak betul. Dia teguk dan dia teguk dengan cara yang terhormat. Keh kecil aja yang berlaku kepada Imam Malik ni, keh dia kecil saja. Dia jadi Mufti di Madinah semasa kerajaan Bani Abbasiyah dipimpin semasa semasa Gabno di Madinah. Dia duduk di Madinah. Gabno di Madinah pada masa itu ialah Jafar al Jafar ini Gabno di Madinah pada masa dia jadi Mufti di Madinah. Maka Imam Malik, dia keluar satu fatwa. Dia kata, kalau sekiranya talak dipaksa, talak itu tidak sah. Satu orang berkenan dekat bini kita dan dia pula orang ada kuasa. Dia memaksa kita suruh cerai bini kita. Kita takut kepada paksaan dia, maka kita lafazkan talak kepada bini kita. Kita lafaz talak dalam kadang kita dipaksa, talak itu tidak sah. Imam Malik wakuluh fatwa tu berdasarkan kepada nas hadis yang ada. Gubernur di Madinah pada masa tu, dia tak boleh terima apa yang Imam Malik kata. Maka dia paksa Imam Malik, mufti pada masa tu, dia paksa Imam Malik suruh kata talak paksa sah. Imam Malik kata mana boleh, benda ni tak sah, aku tak boleh kata sah. Dia kata, ini arahan aku. Arahan Gabnu. Kamu mesti kena kata benda nisah. Imam Malik kata, aku sekali-kali tidak kata. Kerana arahan Allah lebih besar daripada arahan kamu. Ha, dia mulhaf. tuan tahu apa jadi dekat Imam Malik? Dia dijatuhkan hukum sebat 70 kali. Gabnu jatuh hukum kat dia kerana dia keluar fatwa tak secucuk dengan kehendak Gabnu. Imam Malik disebat 70 kali. Selepas disebat, diarak pula keliling kota Madinah. Tunjuk kepada orang ramai semua, ini akibatnya akan menimpa kamu kalau kamu lawan Gabdol. Imam Malik, masa dia meninggal dunia, ketika mayat dia dimandikan, darah masih mengalir lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia makan gaji, tapi dia bercakap benar. Apa yang dia nak ingatkan dekat kita di sini, dia kata kalau sekiranya daripada awal-awal mula mengaji, tu niat dah. Memang niat ni apa? Nak cari senang dengan orang dia mengaji ni. Maka ini buruk di sisi ugama. Dan seperti seorang yang mau mengumpul harta dengan jalan warak dan buat diri seperti orang berugama sama juga macam ni duk tunjuk warang dan sebagainya dengan tujuan apa dengan tujuan supaya orang tengok dia warang orang kata dia bagus orang panggil dia main ceramah dia boleh duit kalau itu tujuan dia tujuan dia tunjuk warang tu bukan kerana dia sebenarnya warang tujuan dia tunjuk warang tu tujuan dia tujuan kebendaan Allah benci orang macam ni tuan-tuan Tuhan kenal kita ni kita ni kita dok buat apa pun Tuhan kenai. Kawan kita mungkin tak kenal. Bini kita kenal kita lebih sikit. Kita duk turun mai masjid, turun mai surau bubuh serban apa semua elok orang hak jumpa kita di surau ni kata kita ni bagus tak kira lah Bini kita tau lah kita siapa. Bini kita tau lah kita siapa. Perempuan ke tak perempuan ke sembahyang subuh kadak ke bini tahu Itu sebab manusia ni kalau bini tak hormat dia ada something wrong. Bini ni kalau suami dia baik sungguh, sampai dia hormat. Dia hormat dekat suami dia dia hormat. Sekali-kali dia tidak akan pergi bercakap di depan orang keburukan suami dia. Pasal apa? Pasal dia hormat suami dia. Tapi kalau suami dia ni mai depan orang tunjuk rupa lain, sebenar-benarnya rupa lain, dia pemurah. Maka dia tak hormat suami dia. Itu sebab kita bila isteri tak hormatkan kita, ada satu yang tak kenal dengan kita. Agama tak suka orang macam ni. Orang yang tunjuk rupa warang sedangkan tujuan dia sebenarnya bukanlah tujuan agama. Sebaliknya tujuan keduniaan. Agama tak suka orang macam ni. Malu kadang-kadang tuan-tuan tengok dalam surat Ba'ariahat lepas. Baca surat Ba'ariahat lepas. Buka soalan jawab sebelah tu. Doktor Abdul Hai Abdul Syukur tu ada satu orang perempuan tulis dalam surat abang. Suami saya seorang pendakwah, dia kata pendakwah bebas. Bangnya suami saya ni dia cerita buruk suami dia. Kita bila baca benda menyentuh berasa malu, berasa malu pada diri sendiri, malu kepada orang bukan Islam, malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak kata isteri dia jahat, dia buka asingan suami dia lalu tu. Orang pun tak tahu siapa perempuan ni, siapa lelaki dia. Tetapi tulisan itu memalukan. Dan kita tak kata isteri dia tak betul. Mungkin betul. Mungkin betul dia dapat suami macam tu Dari segi dakwah, dari segi apa kuat. Tapi dari segi tanggungjawab pada keluarga, out to it. Ingat balik ni mukaddimah hari kita baca tadi. Hadis menganjurkan kita supaya banyak infak harta pada jalan Allah. Lepas itu Nabi kata apa? Nabi kata dinar yang dibelanjakan pada jalan Allah. Dinar yang dibelanjakan untuk memerdekakan hamba. Dinar yang dibelanjakan untuk macam-macam tujuan ni, Dalam banyak-banyak ni, dinar yang dibelanjakan untuk keluarga. Itu paling besar pahala di sisi Allah. Ugama ni tuan-tuan pusing ke mana pun dia suruh kita jaga keluarga kita dulu bagi anak. Tuan-tuan tengok. Quran pun kata tu Hadis Nabi pun bukan sikit. Hak main macam tu. Dia suruh kita jaga keluarga kita tu dulu. Bagi elok keluarga kita tu dulu. Gagal menjaga dan mentadbir keluarga. Menunjukkan kegagalan kita. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sekiranya benda ni berlaku kepada Nabi-Nabi. Itu pengajaran kepada umat kemudian Tapi kalau benda ni berlaku dekat kita Kerana kecuaian kita Tidak mendidik keluarga Kita tak boleh kata Nabi Nuh dulu pun bini dia tak tanggalkan dia Tak boleh kata lalu dulu Sebab Nabi Nuh dia didik keluarga dia Tetapi Allah SWT sudah mentakdirkan begitu jadinya Kita hari ini didik ke tak? Kalau kita didik Tapi tak boleh nak jadi elok juga kita serah kepada Allah. Tapi kalau kita tak didik, maka keluarga kita jadi rosak. Jangan kita nak samakan kita dengan Nabi Nuh alaihissalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kena jaga. Benda-benda macam ni kena jaga. Dia kata supaya orang percaya kepada dia. Dia pindah buat warang ni supaya orang percaya kat dia. Membuat... Membuat apa yang bersangkutan dengan urusan agama. Bila sudah terimpun mahperak kepadanya, maka dipunyanya seorang diri. Dan jika ada syarikatnya atau fongsinya, maka boleh dihilangkan dia sifat warak tadi. Tujuan. tujuan dia macam tu. Tujuan dia tunjuk imej agama ni tujuan dia ialah kerana tujuan keduniaan. Bila dia dah dapat dah dunia, dia tinggal imej agama dia, dia balik kepada rupa sebenarnya dia orang oh putih kata the true color kamu dia kata color sebenarnya dia dah nampaklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selia maka ialah sejahat-jahat orang sebagaimana tersebut dalam hadis yang di atas itu sabda nabi SAW alaihi wasallam lagi bisal abdu abdun yaktiluddin sejahat-jahat hamba ialah hamba yang menipu daya agama dengan perkara syubhah oh, Ini pula satu lagi Benda syubhat menyebabkan agama dia rosak. Masalah dia kata menipu daya agama dengan syubhat itu. Itu banyak macam rupanya. Maka didatangkan di sini beberapa pemisalan untuk mengambil faham daripadanya. Pertamanya seperti seorang yang sembahyang Zuhur. Tiba-tiba syak dia adakah telah dikerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat. ini syubhat. Sembahyang Zuhur eh, tiga ke empat lah maka ia pun lalu disudahkannya sembahyang itu dalam hal yang demikian itu duk ingat tiga ke empat tu, tiga ke empat kira okay, empat. pat oh, lagu tu punya duk potong pula kan okay. <tuh> dia syok, tiga ke empat tiga ke empat, kira okay, ram pat pasal apa ni, gambar nak keluar dalam televisyen nak kaya sampai macam tu kan okay maka yang demikian itu sudah menipu agama dengan perkara syubhat. Syubhat mana dia ragu-ragu dia tiga akan empat tiga akan empat tu ingat tiga ke empat ke tiga ke empat Kira empat lah pasal apa ni kawan duduk tunggu dari luar nak pergi ugama dia dia tipu kerana berlaku benda syubhat. Kemudian dia kata, kerana tak kalah syak, adakah sudah dikerjakan tiga rekaat atau empat, mengapa tidak ditambah serakaat lagi pada masa syak itu? Ugama kata, bila do ingat tiga ke kan empat, tiga ke kan empat, kita kira hak tiga. Pasal apa? Tiga tu pastilah, cuma empat ni tak tak, tak, tak pasti. Dia kata, al-yaqin la yazalu bisyak. Kaedah ugamanya dia kata, yaqin tidak boleh digelincirkan dengan syak. Bila kita semayang, dia ingat tiga rakaat ke empat rakaat. Hak yakinnya apa? Hak yakinnya tiga. Tiga tu tentu dah. Cuma hak ni ni empat ke tiga. Tiga tu yakin dah. Maka pakai hak yakin. Pakai tiga. Maka kena tambah lagi satu rakaat bagi jadi empat. Tapi ni Pak Lebay kepiah longgang ni dia buat legung lah. Dia bila tiga ke empat ke tiga kat. Kira tiga habis lebat Oh kepiah longgang dia ni. Maka dengan kerana dia sudah kesembahayangnya dalam syok itu. Serta tidak ditambahnya serakaat lagi. Maka sudahlah jatuh dia di dalam haram. Dia kata, dia. Jadi haram langsung. Sembahyang boleh jadi haram. Begitu. Pasal apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُبَحَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Nabi kata dan barang siapa jatuh dalam benda syubahat Memperbuat dia akan benda yang haram Kalau dia terlibat dengan benda syubahat Syubahat tu kira haram dia Begitu Dan seperti seorang yang berburu kijang ni contoh kedua Seperti seseorang yang berburu kijang Tiba-tiba dapat ditikamnya kijang itu Lalu lari kijang itu jatuh dalam ayam Dan dijumpainya sudah mati dalam ayam itu Contohnya, ini bagi kih minatang buai. Kijang ke pelanduk ke apa ke semua ini minatang buai. Kita nak boleh ketangkap dia, nak semelih di tengkok dia susah. Maka bagi kih binatang-binatang yang liak macam ni, Bukan binatang buai, binatang liak. Jenis binatang-binatang yang liak macam ni, Kalau sekiranya kita boleh lukakan mana-mana tubuh dia. Dan dia mati dengan luka itu. Maka binatang itu halal dimakan. Ini dalam pak berburu. Dalam pekak dia ni jumpa kijang jadi dia pun nak tangkap kijang ni susah maka dia tikam kijang ni boleh main dekat tikam begitu saja kijang ni pun luka lari lagi, lari, lari, lari tak jumpa abis dia pun duduk cari, cari, cari, cari jumpa kijang ni jatuh dalam selaga lah. duk terapung, dah kijang ni padahal tidak diketahui adakah kijang itu mati dengan sebab tikam ataupun mati dengan sebab lemah tak tahu dia ni mati pasal apa betul, betul adakah mati kerana tikaman tadi ataupun mati kerana lemah dalam telaga tak tahu maka sudahlah jatuh hukum syubhat ke atas kijang itu tiba-tiba dikatanya mati kena tikam dengan tidak apa satu tanda pada dia maka jatuhlah dia adalah haram dan haram orang yang mengambil makannya itu dia jumpa-jumpa kijang duduk dalam telaga eh dia kata sayang eh sayang dia kata Sayang eh dia kata benda ni nak dapat Bukan senang, kinjang lah nak dapat Bukan ni pun kalau tau dekat perhilitan Mampu aku kena saman dia kena Ani ah, dah tumpang Kira dia mati kena jikam. ah Dia kira dia kutuk, dia kira dia tu Dia makan bangkai Ada tak tak tentuan orang macam ni Banyak, ada banyak ni, macam ni Kan simpan duit Simpan duit di bank ni Tak simpan dalam akaun Islam Dia simpan dalam akaun biasa ni Saving account apa semua Simpan dalam account biasa Bulan Jun Bulan Disember Dapat interest Dapat duit bunga Masa domain mengaji Ni orang duk baca Duit bunga ni Hangguk ni lucut Ketihak putih jatuh Ketihak riba Hangguk kata riba ni haram Enggak Masa mengaji Hangguk lah riba ni haram Putih lah duk hangguk ni Dengan gol kepala Dengan hangguk Kita tu ingat dia ni tak buat dah Benda riba ni Dia lari tuwek dah lepas ni Mai-Mai bulan 12, cek-cek dalam akaun, duit bunga saja ada RM500 lebih. Ada mula dui ah-iah lah. Ya eh. eh kan? Eh, sayang duit, eh. Nampak, dia lupa lah, hukum, haram, halai semua lupa lah. Sayang lah dia benda ni. Tak apa lah dia tak sabar makan lah dia, kita tukang sayang untuk daya-daya sudah. dah. Kagut lah. Eh. Nibut. Pak Lebay ke pihak longgang juga nampak benda ni berlaku dalam masyarakat kita berlaku dalam masyarakat kita dia pergi beli ayam di kedai ayam proses ni dia pergi beli ayam proses di kedai dah balik dah beli 3 ekong pula lagi meh, rumah. Oleh, meh, orang balik main rumah orang balik main orang main abang kedai dia kata beli kedai mana tadi ayam dia abang beli kedai sekian-sekian oh mereka kata dia tu kaut dia tu, dia semeleh-semeleh ayam ni. Ayam tak dah mati, dia lepahlah ayam hangat lah. Orang jaga baik, baik dia kata ayam dia ni, ni bukan mati kena semeleh. Ayam dia ni mati kena ayam hangat. Ada-ada contoh ada, ada, orang proses ayam buat macam ha, tu. Bila orang duduk kio panjang nak ambil ayam, dia memang nak kena cepat. Dia memang nak kena cepat. Dia tak akan biar ayam tu kelupong-kelupong sampai mati. Lambat. Dia nak cepat ni. Orang duduk tunggu banyak. Semeleh-semeleh tu lempak lalai angat berik ayam tu bukan mati kerana sembelihat tapi mati kerana ayam hangat ayam tu bangkai dia beli tiga ekor satu orang mai habang kat dia macam tu syubahat dak syubahat eh dia kata hang eh? dia kata agak kawat mai abang walhal dalam hati dia dalam hati dia benda tu dah dok garu dah benda tu dah dok kata dari kau ni kalau macam ni ni tapi dia dok ingat cekok berbayit ni duk baca tiga ekor kali-kali tiga dia tahan muaypay eh? aku tengok untuk imam kita pun pergi beli tu, dia mula dia karang macam-macam dia karang macam-macam ini juga satu contoh syubahat Maka makan benda yang dah jatuh dalam syubahat ni Nabi SAW haram. dia jatuh dalam haram muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu sebab tuan-tuan penting tuan-tuan orang-orang macam ni kena main mengajik ni ada buka kedai makan jual tomyam, jual mi rebus, mi goreng, cha kuetiau ni semua kena mengaji tuan-tuan. Pasal -tuan. apa? Bila depa tak mengaji, dia depa dok pi beli mi, kuetiau apa semua ni depa tak beli hak orang Islam buat punya. Depa beli daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni jamin kah dia buat ni bersih daripada sumbah-sumbahan, semua sumbah haram. Boleh jamin ke? Oh, tak berani nak jamin. Tak berani nak jamin. Tapi oleh kerana Puak hak buat kedai makan ni tak main mengaji, bagi dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kwetiau habis. Dia telefon aja, tonto tengok saya lagi, Cina tu pendek main hantar kwetiau dekat dia. Kita duk tunggu dia duk goreng. Allahu akbar. Jomoh depan mata kita. Kita duk tunggu dia goreng ni kita tengok dia pakai tepi putih. Dia duk goreng kuitiau ni, dia pakai kepiah putih Kita hukum zahir dia Ni kita percayalah Macam ni punya letak kepiah pun Kita kata dia ni, ni korang-korang sifat 20 Apa ni? Kita duk ingat lagu tu Kita duk ingat lagu tu Maka kita pergi beli kat dia Elok-elok beli, tengah-tengah duk beli Main satu motor berhenti Ambil dia dalam baku ni, lempak tu Tengok, ya Allah Dia ambil daripada orang macam ni kita tanya langsunglah nak bagi puas hati kita pun tanya langsung duak ambil kat tipu ni ke? Hmm, dia kata duak ambil lama lah Marah. dia jawab begitu. tu kita bayar duit lah, kat dia kerja apa kita tak ambil lah Bayar duit lah kita tak bayang dia jadi bergaduh dengan dia bila kita pesan kan kita bayar duit kat dia dia kata ni tak apa ambil dia rasa sikit duit kita bayar kita tak mahu berkeliling duit kita bayar tapi tak apa saya minta maulah saya tak boleh telan benda macam ni saya tak boleh nak telan kat Minta maaf kata, Assalamualaikum, kita pergi wang. Sekurang-kurangnya, dengan harapan, malam tu bila nak tidur, dia duduk teringat juga. Eh, dia kata, Pak Haji ni tadi bayang duit kat ku, dia tak ambil. Sekurang-kurangnya, ada benda bagi ingat dalam diri dia. Pasal apa tuan-tuan jadi macam ni? Pasal tak mengaji. Dia tak tahu, bad-bad syubahat haram halai ni dia tak tahu. Nuh no, ada proses ayam ni no Kalau tak mengaji Jadi lagu kita tadi Oh dia main lepas dalam ayam hangat Berung-berung-berung Masuk paklima ikan sekali Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sila. Mas Masa pergi nak ambil taulia mas Masa pergi nak ambil Lesen semelih Di pejabat agama Nuh no, buat elok lah Masa balik main di kedai Dia dah tak buat elok dah Pasal apa? Pasal dia tak faham Tentang dosa pahala dia tak faham kata kalau dia buat bagi elok ni, semelit cara elok, buat bagi elok ni, orang makan benda halal ni dia dapat pahala. Dia tak faham yang tu. Dan dia tak faham kata kalau dia buat cara macam ni, benda ni jadi bangkai, orang makan dia tanggung dosa. Dia tak faham tentang dosa pahala ni. Maka dia buat. Macam mana dia nak buat? Dia hanya fikir untung dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan dia kata dia bawa contoh lagi. Dan seperti tercampur daging bangkai dengan daging yang bersemeleh. Ini oh, pula satu lagi. Seperti dia kata tercampur daging bangkai dengan daging yang semeleh. Kemudian datang kesamaran tidak dikenai mana-mana tak ya. Ayam ni bercampung. Ayam hak orang Islam semeleh cara elok ni dengan ayam hak bukan orang Islam semeleh tuan kadang-kadang kita buka kedai makan. Kalau tak ada amanah dalam diri. Orang yang buka kedai makan ni, dia tak ada amanah dalam diri. Dia biasa tu buat ni, ayam ni takak 3 ekong aja. Tiba-tiba hari tu, tahkah apa kat, gaji awal, kalau ke mana kan, orang main makan lebih sikit. Tengah hari dah habis dah 3 ekong. Tengah hari dah habis nanti, dia nak buka sampai tengah malam. Dia telefon balik dekat kawal buat proses ayam ni, dia kata, Ambil hantar lagi 5 ekong, dia kata. Kawan tu pula nak jaga customer, sedangkan dia tempat persehaiang dah tutup dah. Nak jaga customer, dia pi sambak ayam hak Cina dia. Dia mai hantarkan kedai ni. Tuan-tuan, benda ni jadi. Ni hak kita dok buat contoh, ni benda ni jadi. Dia nak jaga customer. Kalau customer dok ambil kat dia selalu telefon minta dia tak boleh nak supply, kawan tu dia marah saja, "Hai, hang apa ni?" dia tak mau. Hilang customer dia pi sambak ayam daripada tempat tak halal tu. Dia pi sambak mai, dia kelang-kelang sikit tengok dia mai hendak. Pasal apa dia selanguk buat macam tu? Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Dia tak tahu kata dia buat tu bukan sahaja haram duit yang dia dapat tu. Semua orang makan dia tanggung dosa. Siapa nak bagi tahu dekat depa ni semua tanggapan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sini. Ini cerita dia. Maka dia kata ini semua dia kata syubhat berlaku. Ataupun kesamaran pada masalah satu daripada dua perempuan yang bersaudara. Adakah yang diakadkan nikah itu yang ini ataupun yang itu? Oh, ha, sampai macam tu punya keliru. Dia menikah dengan satu perempuan, perempuan ni ada adik-beradik kembang. Muka serupa semua serupa. Semua sahabat. Sampai dia pun tak tahu lah hak mana satu. Nak jadi bini aku Dia kata tengok sahabat ni. Dia kata ni dua-dua ni hak mana satu ni. Hak mana satu jangan pergi dua lompat. Takkan nanti tak lalu. Tanya bagi tahir dulu. Hak mana satu lah ha? saya punya. Main kata. Oh jangan tuan-tuan ni boleh jadi. Tuan, tuan tahu dalam feka. Kita belajar feka. Dia ada satu satu tajuk. Dia kata. watu u -shubha wapi'i ni persetubuhan lah syubhah ni maksudnya kesamaran berlaku dalam kesamaran kesamaran ni maksudnya satu cahaya sama-sama pun satu jadi dia tak ketahuan siapa kan raya pakat balik rumah rontua belakang lah kan pakat balik rumah rontua dua ada tujuh kelamin balik nak raya rumah rontua ni jadi bilik ada tiga tu je yang mak mentua pak mentua dua satu bilik dah yang tu tentu tentulah akan nak tidur depa tidur di panjang depa mesti tidur dalam bilik rumah depa hak dua bilik lagi ni siapa balik dulu dapat ni hak lima kelamin lagi ni pakat padang apa nama kelambu lagu duduk padang Arafah lagu tu kan pakat padang kelambu duduk ada lima kelambu nampak lagu padang Arafah tengok serupa aja kemak yang laki-laki ni malang raya. Malang raya ni pindut sembang teh beranda ni. Gelak kokah-kokah hang cerita hang aku cerita aku apa semua. Tengok-tengok eh tengok, satu setengah dah ni. Jumat dia kata isu nak pergi semuanya raya woy. Nak masuk ke tu. Bukan ada tulih maktab 51. Bukan ada. Dia tak ada tulih. Dia tak ada tulis maktab ni. Jadi pakat-pakat tengok ni berasal legohan ni. Nak aku kot masuk. Dah masuk tu nak ambil berkat Malaraya pulak kan? Jadi Ini tuan-tuan Ihtiman Dia kata ikiman dalam kitab Fekah Kitab Fekah buat ni cerita ni Ah ha, Dia ikiman Dia buat andaian Andaian dalam kitab Fekah Dia kata kalaulah jadi ha, Dia tengok-tengok Nampak ni mektak aku dah masuk Maksud-maksud Tumpang Malaraya ni dia kata kan Oh jadi pasai Jadi pasai sah lirah selesai apa semua dua bahasa belain kan hak perempuan ni eh dia kata bahasa lagu misai tebal sangat diri kan ha jadi jadi bahasa lain mangkit mangkit tengok sungguh la ilah illallah dia kata abang ipang opanya dia kata tuan, -tuan macam mana cerita ha maka benda ni dalam fiqh dia panggil wasai syubhah wasai yang berlaku persubuhan yang berlaku dalam keadaan syubhah dalam kes yang macam tu. Kalau sekiannya tak dirancangkan, benda tu memang berlaku, memang tak tahu sungguh berlaku macam tu. Maka dia tidak dianggap zina. Tidak dianggap zina. Maka tidak dikenakan hukum kudut ke atas orang-orang yang terlibat dalam watai syubahat. Ha, dia boleh pergi. Syubahat ni dia boleh pergi sampai ke peringkat tu. Maka kat keliru ni lepas-lepas nak -lepas kat nikah, pergi, pergi tengok serupa ada orang ni boko luangkan pengenalan kali saya memandu kalau nak tengok hak mana ada tu ai maimun ai muna hang mai ada maimun saja bukan kata maimunah mai kata dia kena begitu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian sabda nabi SAW lagi dia kata bi salu abdu abdun tamaun yaqudu sejahat-jahat hamba ialah hamba yang tamak memimpin akan dia oh, dia ni jadi satu orang manusia yang turut tamak dalam diri dia tamak ni tuan, -tuan tak habis adik-beradik boleh tak bertegung sampai mati kerana sifat tamak adik-beradik boleh tak bertegung walaupun pepatah Melayu kata ayam kalau dicincang tak akan putih, pemohong aja, pemohong aja. kalau sekiranya kerana sifat tamak putih habis sampai mati abang sampai mati adik, sampai mati kok tak pergi tengok mayat dia boleh jadi sampai macam tu. Bila dicek balik, disiasat balik, rupa-rupanya punca tamak aja. Punca dia tak puas hati. Paksudnya ayah dia sebelum mati, bahagi harta ni. Bahagi dekat dia ni, bagi lebih pada dia. Kerana dia tamak, dia dapat kurang pada adik dia. Kerana tu, adik mati, dia tak pergi tengok. Tuan -tuan, ni punca dia pasal tak ikut agama. dia jadi sampai macam tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jaga baik-baik. Dia kata tamak memimpin manusia kepada dunia. Sesungguhnya seorang yang tamak pada dunia ni amat keji pada syarak. Kerana orang yang tamak itu diperintah oleh tamaknya. Biasanya begitu. Dia akan ikut sifat tamak dia. Dia dia tamak kepada menghimpun dunia. Dengan sebab itu menjadikan dia lupa pada ibadah dan lupa dia akan mati itu dia. Kerana tamak ni dia lupa segala-galanya. Ugama kata tak boleh kalau saja sengaja-ngaja kita tak bertegur sama-sama orang Islam, lebih daripada tiga hari, tiga malam hukum dia haram. Ugama kata lugu itu, dia kata paling kopi, bukan tiga hari, dia kata tiga ribu ton, aku tak mahu tegur dia lah. Dia kata lugu itu. Tuan, tuan nampak, pasal apa jadi lugu itu? Tengok-tengok balik, punca dia pasal tamang mula sekali, menyebabkan dia buang adik-beradik. Begitu dan tidak ingat dia akan akhirat dan menuntut bekal akhirat dia kata kerana habis peluang itu diisi oleh sifat pamah dalam diri dia ini penuh dengan sifat pamah dia kata dengan kerana itu dikeji amat oleh syarak kita seperti yang tersebut dalam hadis yang di atas itu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam bisal abdu abdun hawan yudillu sejahat-jahat hamba ialah hamba yang menyesatkan dia oleh awal nafsunya Hawa nafsu yang menyesatkan manusia. <tuh> Sesungguhnya, nafsu seseorang itu suka cita ia dengan sedap-sedap dalam dunia. Macam tadi juga lah. Nafsu ni dia most lesser. Dan suka bersandak diri kepadanya. Ha? Diri ni memang suka kepada dunia. Itu boleh nabi Dan tetap hati amat kepadanya dengan sehabis-habis sukanya. Itu dia dia tetap hati ni dengan dunia ni habis-habisan dia nak mencari dunia begitu semacam orang mabuk yang tiada siuman daripada mabuknya orang yang terlampau sangat du dengan dunia ni macam orang mabuk lah orang mabuk dia tak tahu apa dia duduk dalam mabuk tu lah selama-lama begitu maka demikian itulah sukacita dengan dunia ini ialah, maksudnya nafsu itu ialah racun yang boleh membunuh manusia nafsu ni dia jadi racun, dia boleh bunuh kita dia jadi racun dalam badan kita, kalau badan kita ni terlampau sangat bernafsu jadi racun, satu hari kita binasa dengan nafsu yang ada dia kata berlari ia di dalam orat badan manusia, ni yang kata nafsu ni, dia berlari dalam orat badan kita, manusia ni, nama kata manusia, memang Allah bagi jadi ada nafsu itulah beza manusia dengan malaikat, beza itu malaikat, Allah bagi dekat dia satu makhluk, Allah jadikan dia satu makhluk, tidak ada nafsu maka malaikat ni dia boleh rokok ni daripada Allah mula jadi dia dalam keadaan rokok sampai kiamat dunia dia boleh duduk rokok, tak panggung-panggung Maksudnya dia tak ada nafsu dalam diri dia, tak teringat makan, minum, tak teringat apa pun tak ada, dia kira nak ibadat kepada Allah. Itu malaikat manusia, Allah memang buat manusia, dia pasang satu alat dalam manusia ni, nama alat tu nafsu. Dengan kerana nafsu ni, manusia duk rasak bina dia kata. Dan jadi keluar daripada hati seseorang yang demikian itu, oleh sifat takut. Sifat takut kepada Allah keluar kerana nafsu yang kuat dalam diri manusia. Sifat takut kepada Allah tak ada, dia tak takut kat Tuhan. Dia boleh kata terang-terang, dia kata undur-undur hudud ni zalim, dia kata. Ah, tu makna tak tahu takut langsung. Tak tahu takut langsung. Dia kata zalim. Soal tak, membuat, tak mampu buat itu satu bablah, Janganlah sampai dia buat ulasan. Dia ulas kata undang-undang Tuhan ni tak bagus. Jangan macam tu. Itu <tak> orang yang bercakap mengikut nafsu. Begitu. Ha? Yang tidak dia takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tak heran. Orang hebat kat dia. Hang tak boleh kata lugu tu. Hang kata lugu tu. Dia suatu tuhan marah kan? Dia ingat tuhan marah ni macam bini dia marah lugu tu. Dia tak ada heran. Hmm? Dan tidak ia berduka cita atas sesuatu yang luput daripadanya. Dan tidak ingat dia akan mati. Dan lupa ia akan haru biru pada hari kiamat nanti. Dan inilah yang dikatakan orang yang mati hatinya. Hati mati hati. Terus siapa baca ayat Quran, hadis Nabi, yang doa abang apa pun kat dia, hati dia dah tak boleh terima dah apa yang Allah beritahu tahu dia. Dan dia kata lupa dia akan haru biru hari kiamat. Maka telah muafakah ulamak dan syukamah atas bahawasanya tiada jalan yang boleh selamat daripada bahaya akhirat. Melainkan dengan menegah dan menahan nafsu daripada turut kehendaknya. Tak ada jalan dah. kita nak selamat di akhirat esok. Melainkan kalau sekiranya kita boleh tundukkan nafsu kita, kita selamat. Kan? Kalau kita boleh tundukkan nafsu kita, kita selamat Kalau tak boleh nak kontrol nafsu, kita tak selamat Macam tu Dan menyalahi segala keinginannya Kalau kita boleh menyalahi keinginan nafsu Nafsu nak ciluk, kita nak bangkit semayam Kita berjaya Begitu Ada pun jika tidak demikian itu Nesjaya disesatkan dia oleh nafsu itu Nafsu ni akan menyesatkan dia Kalau dia tak boleh kontrol nafsu, nafsu kontrol dirinya dia macam masa, lah, contoh masa ni. Dia kata al waktu kat suyuh. Dia kata masa ni macam pedang. Dia kata. Kalau kamu tak boleh jaga masa, masa akan atong kamu. Kalau kamu tak boleh atong masa, masa atong kamu. Dia macam pedang. Dia tajam. Kalau malam ni kita tak boleh tentukan masa ni untuk main mengaji, kita masa ni akan rosak begitu saja. Dia akan duduk tengok televisyen seronok uyuh undak anak bini di rumah butuh saja. Masa dia jalan-jalan juga. Kita aja nak kena manage dia, kita nak kena urus dia bagi kena cara supaya kita untung dengan masa yang Tuhan bagi kita. Begitu. Sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, bisal abdu 'abdun arraghabun yudhillu. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang dihina akan dia oleh kesukaannya. Ha. Kalau dia suka, suka perempuan, kesukaan dia daripada perempuan membinasakan dia. Kalau dia suka kemewahan, kemewahan akan membinasakan dia. Apa benda yang dia suka, kalau dia suka bukan benda agama, benda tu akan membinasakan dia. Kata Al-Tirmidhi bermula ini hadis gharis. Tiada kami ketahui akan dia melengkan daripada ini wajah. Dan, telah is, dan tiada isnatnya itu begitu kuat. Lepas ni kita akan masuk tajuk. bab maja'a fi ita'ani ta'am. Iaitu bab yang menceritakan tentang memberi makan orang yang lapar. Ha? Kalau kita bagi makan pada orang-orang yang susah, orang-orang yang lapar. Ada pahala disediakan di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahualaikum soalan tanya. soalan pertama dia kata saya upah kait kelapa dengan jual sekali misalnya kait 400 biji tetapi kelapa yang sudah sedia luruh 100 biji maka jumlahnya 500 biji soalnya bolehkah dikira 500 biji padahal 100 dah memang dah luruh dan apa hukum yang 100 biji itu yang ni ke ganti buah tak boleh dia kena lah kita ni katalah kita kerja ambil upah per buah nyur. dan kita dibayar mengikut bilangan biji sebiji katalah orang bayar kat kita sekubang ke dua kupang ke kan jadi kita kail tu sebenarnya 400 biji aja tapi hak kita tak kail memang buah lurus dah ada 100 dia kata jadi kalau jumlah-jumlah lepas dah kita kail tu kita jumlah-jumlah sekali dengan hak memang luruh dah Jadi 500 biji Kita nak cash 500 biji Kali 2 rupa Boleh tak boleh Jawab dia tak boleh Sebab kita ambil upah Kait buah buahnya Banyak mana kita kait Banyak tu saja Yang Yang kita cash dekat orang ni Lebih daripada tu Kita tipu dia Dan hasil yang kita dapat adalah Hasil yang haram Tak boleh yang hmm. tuan ha? Dia benda Benda macam ni Satu Satu duit pun Tuhan kira Tak boleh hmm? kira. Yang kedua Dia kata saya tahan perangkat musang Manakala saya nak bunuh Musang itu Saya rendam dia dalam ayam dulu Bolehkah dibunuh Secara rendam dalam ayam itu Baik dia ada dua Yang pertama sabit Daripada hadis Nabi SAW Nabi larang kita Bunuh apa-apa juga Dengan api yang itu satu nas. Nabi larang kita bonoh apa-apa juga benda. Walau binatang, walau binatang kecil, binatang halus sekalipun. Kita dilarang bonoh dia dengan menggunakan api. Kerana Nabi kata, api ni Allah saja boleh guna untuk mengazab mekhluh dia. Manusia tak diberi hak untuk guna api untuk nak azab siapa-siapa. Itu satu ubat. Baik, bab ni dia tak masuk dalam api. Dia masuk dalam bab ayam. Boleh tak boleh, dia sebelum bunuh musang ni, dia pergi rendam dalam ayam dulu. Lepas tu, baru dia katok pergi mati. Boleh tak boleh buat macam tu? Dalam hadis lain pula, Nabi SAW ada sebut. Nabi kata, fa Nabi kata, apabila kamu nak bunuh satu-satu benda, maka elokkan cara bunuhannya. Hadis ni, dia masuk bab ni. May pula hadis lain cerita tentang pahala yang dijanjikan kepada orang yang bonoh cicak. Nabi SAW kata, siapa bonoh cicak, sekali pukul mati, pahala dia paling besar. Siapa yang bonoh cicak, dua kali pukul baru mati, pahala dia kurang sikit. Siapa bonoh cicak, begitulah seterusnya. Lagi banyak kali dia ambil masa untuk nak matikan menantang ni, lagi kurang pahala dia bunuh cicak tu disuruh oleh ugama. Walaupun dia disuruh kalau kita buat tak kena cara. Pahala yang dijanjikan dekat kita tu, Tuhan potong. Baik, apakah sebab disebabkan Allah potong pahala tu? Sebab dia ialah kita dianggap sebagai menyiksa makhluk Allah yang lain. Jadi, cerita dia apa? Cerita dia, bunuh dia cari cara bunuh yang paling baik kira sekali kena terima ni. Dia mahu macam tu. Dia tak mahu. Iza qataltum fa'ahsinul qitla. Wa iza zabahhtum fa'ahsinul ziba'a. Dia kata. Nabi kata apabila kamu nak bunuh, elokkan cara bunuhan. Imam Nawawi menjelaskan, maksud yang kata elok cara bunuhan itu ialah sekali bunuh terakhir mati. Dan kalau kamu nak semelih, elokkan cara semelihan. Imam Nawawi kata maksud semelihan yang elok itu ialah bunuh pisau yang tajam. Sahabat-sahabat saya pergi kemboja baru ni masyariah ya haji baru ni depa pakat-pakat ah ha? beberapa orang ha, ada duit ni pergi di kemboja depa pi buat korban di kemboja tu lah. kemboja tuan-tuan orang islam sangatlah sangatlah susah sangatlah da'isnya keadaan di kemboja hampir-hampir sama di sesetengah kawasan di mindanao mindanao pun kawasan orang islam kemboja pun kawasan orang islam mindanao orang islam duk kena tekan sejak dulu zaman markos dulu sampai la ni dan di Kemboja, orang Islam kena tekan, kena bonoh, kena seksa dengan rajin polpot dulu ni. Sampai hari ni, tuan-tuan pergi tengok orang Islam di sana, sangatlah susah, sangatlah bahagiannya. Sejadah daripada nak semayang tu pun nak hancur. Sejadah daripada nak semayang tu beresih, bukan tak beresih. Tapi dia punya lusuh, dia tu, lusuh ni sampai macam jadi kain buruk nak hancur. Bukan kain buruk kerana kotor, tapi kerana terlalu lusuh. Orang-orang daripada Malaysia pergi sana bawa sejadah-sejadah baru bagi Tok Imam ni, my salam, cung kita ni Terima kasih dia kita bawa macam tu pergi bagi kat mereka Susah, mereka di sana sangatlah susahnya Jadi sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang ada duit ni Dia kata buat korban di sini pun dia kata orang sini kenyang sangat Sampai kita buat korban kita tak tahu nak bagi kat siapa daging korban ni kita tengok nampak rumah dia tak eski kita ingat dia layak lah kot, nak terima daging korban kita pergi rumah dia pergi hon motor pepepepepepe bagi salam assalamualaikum keluar main kita kata nak bagi daging korban tuan-tuan dia jawab apa? Allah dia kata saya pun buat juga korban tiga panggung tahun ni dia dah. ambil ambil kita buat sepanggung nanti bagi kat dia dia buat tiga panggung makna kata apa orang kita sini ni taklah susah seperti mana susah orang-orang Islam di sana jadi di sana semelih korban ni Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui berapa besarnya mereka menghargai daging korban. Tu. Enggak? Hari ini ceritanya, Cerita orang Islam di Kemboja. Mereka susah ni sampai ke peringkat yang macam-macam tu sekali. Dia kata mereka semelih. Mereka semelih lembu ni. Di Kemboja ni. Mereka nak semelih lembu masa hari raya hajir itu. Bukan pakai parang pisau tajam ni dia pakai gaji oh, okay. ni kawan yang P, ni cerita kan dakidah ila Allah Ustaz dia kata sekian tak kat lembu ni lima minit nak boleh habis sembelak cekok lembu dia duk gaji tengkok tu gurung gurung gurung gurung gurung gurung dia kata ustaz kita hak tengok ni duk berasa sakit onkong kita ni eh kata saya kata saya tak percaya eh takkan sampai macam tu subhanallah ustaz dia kata demi Allah saya tengok betul ni saya buat korban saya duk ada situ duk tengok dia sembelak ni tak tahu apa nak kata tak ada pisau tak menasabah nak kata tak erti yang tu menasabah yang tu menasabah oh, tu dia no tadi duk sembang dengan kawan di tempat kerja dia nanti di dulu pernah kerja pernah bertugas di kawasan kapit Sarawak Sarawak ada satu tempat nama pun kapit nampak tak Daripada kota Kinabalu, dia kata nak kena pergi Sibu, naik ke Petrabang. Daripada Sibu, nak pergi ke Kapit, tempat dia bertugas ni, nak pergi ke Kapit tu naik bot rentes Sungai Rejang. Tiga jam naik bot, baru sampai. Baru sampai di tempat yang nama Kapit ni. Daripada Kapit tu, dia kata saya kira okey lagi, dia kata duduk di Kapit. Kawan saya ni, dia kata lebih pada di Kapit tu, lepas satu tempat nama Belaga, dia kata daripada Kapit pula dia kata nak pi Belaga lima jam bodoh dia kata naik bot bukan kata bot naik sungai macam sungai Rejang ni dia pi sungai ada batu-batu hak -batu, jenis tu kena duk kona batu ni baru sampai satu tempat nama Belaga dia kata dia tadilah, dulu tadi lah baru duduk semak tadi dia ha, cerita dia dia kata satulah nak cerita kawan ni ustaz satu lah nak cerita, dia kata ni, kata di kapit ni Ustaz, kita pi, kita kapit, kita kena buat semua, dia kata, kita sampai-sampai ni Ustaz sampai ni, dia kata kira habis, tu Imam ni kira setengah sorak, letak jawatan, bagi kat kita, kita buat semua, daripada Imam semayang, kenuri kendara, sampai sakit demam, mati, mandi banyak semua, dia kata, kira pi, sana, kira puas hati eh, dia <laughs> apa lagi dia kata nak habaq kau Ustaz depa ni rumah-rumahnya roba dia datang ke di kawasan nak lah dia pi duduk ni dia kata depa salah faham sekian lamalah. Depa buat korban hari sebelum raya. Korban ni orang buat lepas semayang raya baru tak korban sampai hari 13 Zulhijah. Itu hari nak buat korban. Depa ni memang depa budaya depa macam depa buat korban hari sebelum raya. Pasal apa? Depa fikir logik dia daging ni nak makan hari raya jadi kita buat cari sebelum raya dia kata jadi dia kata saya pergi-perti tengok dia kata eh esok nak raya hari ni pakat rumah himpun lembu dah panggil kita Bismillah dia kata kita kata esok tak raya lagi hari ni dia kata memang raya esok dia kata kita jadi duk keliru jadi ni hampa nak buat ni apa kata, nak buat kenuri ke apa kah? dia kata sekalilah esok kita nak kenuri sekalilah raya ada eh, kata maksudnya apa nak semelih ni semelih biasa ke apa nak semelih ni atas niat nak korban ke ha, korban lah dia kata Ada kata kalau korban esok esok lepas semayang esok baru kita boleh boleh semelih lembu atas nama korban kalau hari ni semelih semelih sah lah tapi dia tak jadi korban dia jadi semelih biasa je dia tak faham lah eh, tu saya cakap banyak semelih lah Bukan Tuhan Tuhan kita bila dengar macam-macam ni, bila cerita-cerita kata, oh suat banyak. Kita tu ingat ni, masyarakat Islam ni kira, benda-benda lagu ni faham habis tak? Dengan kerana tu, kita dah nak baca tajuk insurans dalam Islam ni macam mana, kita nak baca tajuk tinggi lah. Orang yang tak tahu, hak ni pun tak tahu lagi. Bahasa takut lah. Kita bila dengar benda-benda ni takut. Sebab manusia ni tak mengadil tak tahu. Dia bukan ada Malaikat Jibril Dr. Mewahyu kat dia. Dia tak mengaji, tak tahu. Dia kena main duduk sila, lengoh kaki sikit. Mengaji, baru dia boleh tahu. Legu mana, cara sebenar nak buat dalam agama. Ha, ceritanya. Ni kawan kita tanya apa tadi, pergi cerita sampai sana tadi. <laughs> dia kata, saya tahan perangkat musang lah tadi ni. Ha, jadi ceritanya dia pi jelur musang ni dalam ayam dulu. Lepas tu baru dia kata, pergi mati. Boleh ke tak boleh? Jawab dia, tak boleh. Sebab itu dia anggap menyiksa menatang tak boleh begitu yang ketiga dia kata Nabi Ibrahim kapak segala berhala yang kecil-kecil dan kapak disangkut kepada berhala besar manakala disoal Ibrahim kata tanyalah berhala yang tergantung kapak besar pada dia ni Itupun jika dia boleh bertutung soalnya adakah Nabi Ibrahim termasuk dalam orang yang berdusta benda ni tuan-tuan dibahaskan dengan jelas lah di dalam apa nama hadis yang menceritakan tentang tentang cakap bohong dalam baharul mazir ada cerita ingat jilid berapa saya dah baca dah dulu ha? dia gini dia ada tiga pengecualian dalam baknis yang pertama dia kata ni macam kih Nabi Ibrahim ni dia cakap macam ini. ni ini bukan bohong sunat bohong memang tak boleh tapi Nabi Ibrahim bercakap macam ni dengan tujuan nak show orang kapiak ni boleh fikir bukan bohong sunat kita tu kata tak puas bohong sunat tak puas tak puas tak ada istilah bohong sunat dalam agama bohong tak boleh tapi dalam bak yang macam ni dalam bak nak bagi orang ni boleh celek minda bukan takat celek mata celek minda boleh fikir dah kalau betul kata tokong hang ni boleh bagi macam-macam kalau bagi macam-macam boleh bercakap tentu boleh lah lah ni piti dia Selagi pula kapak dia ada di tengkok dia piti dia. dia dia yang katok kawan-kawan dia ni ataupun ada orang lain main katok main nak buat nanya dia bibuh kapak kat dia dia tentu boleh hebat sokong-kongnya nak lepah diri dia daripada tuduhan katok kawan-kawan dia ha, jadi pokok ni bila dengar macam tu dia bertambahkan hang takkan tokong ni nak bercakap haa bawa apa tahu Kata dia tak boleh bercakap. Kalau bercakap pun tak boleh, dia nak bagi apa yang hamba minta macam mana? Salah. Untuk tujuan yang macam tu memang dibolehkan. Ataupun dia kata bohong dengan tujuan nak bagi elok suami isteri yang bergaduh. Ini Nabi sebut, dalam hadis dia Nabi sebut. Suami dengan isteri bergaduh. Kita nak bagi elok suami isteri ni. Bila dah bergaduh, isteri dah balik tu rumah mak dia, suami duk seorang di rumah depa mai jumpa kita. Kita ni katalah kita ni jadi orang yang orang rojong dalam masyarakat. Tu imam ke jadi orang tua dalam kampung ke apa-apa orang merojong ke kita. Kita boleh berbohong dengan tujuan nak bagi depa ni jadi elok. Ini hadis Nabi bagi baginda. Bila isteri mai kita kata Allah buat kau kemarin baru suami hang mai. Suami hang kata dia memang dah berasa menyesal tunggu lah. Dia pun terkasang sikit dengan hang baru ni lah apa lagu tu ni. Suami hang kata dia memang ingatkan hang pada hal zakit kat kakak pulo kita pergi kata lebih tu dengan tujuan apa? Nak bagi depan elok balik. Dua syak lelaki ni main kita kata lebih betul juga. Kata bini hang baru mai jumpa. Dia pun kata dia susah lah nak hidup. Hang tak ada ni. Last sekali kita buat kesimpulan Aku tak nampak lain dah. Aku nampak hampa dua ni kena bagi elok balik. Dan kalau nak tunggu dia bercakap depan hang, dia tak bercakap lah. Tapi dia main abang kaku. Kata dia betul-betul sayangkan Padahal kita lah sebenarnya yang biduk karam yang ini semua. Dan tujuan kita nak bagi mereka jadi elok. Nabi kata kalau itu tujuannya tidak salah. Ha, dia macam tu. Ha, jadi tak bolehlah kita nak golongkan Nabi Ibrahim ni dalam kumpulan orang yang dusta. Hmm? Tak boleh. Kita nak golong Nabi Ibrahim dalam golongan orang yang dusta. Dusta dalam maksud kata bohong. Bohong dengan niat jahat tak boleh. Karena ini dibenarkan oleh ugang. Hmm? Wallah mahal. Wallah tak hmm. boleh